A trép kisasszonyoknál. <Szín> És most mit csinálunk? kérdezte ismét a kocsiba Poáró. Tejázunk? Poáró sóhajtott. Maguk, angolok, meg a délutáni teje. Nem, Monami, most nem tejázunk. Ami nap olvastam az illemtankönyvben, hogy délutáni látogatást csak hat óra előtt lehet tenni. Így tehát mindössze fél óránk maradt. Micsoda társasági ember lett magából, poáró. Ha szabad kérdeznem, ki tóhajt meglátogatni? Lidomazel Tripp? Ezúttal a spiritizmusról ír könyvet? Vagy megmarad Arandel tábornok életrajzánál? Sokkal egyszerűbb lesz, barátom, de tudakoljuk meg előbb honlapnak a hölgyek. Mint kiderült, a trép kisasszonyok roppant festői ódonházacskába laktak egy eldugott mellékusztácskában. Csengetésünkre egy 14 éves forma kislány nyitott ajtót. Egészen a falhoz kellett lapulnia, hogy beférhessünk mellette az előszobába. bent ódon töltsfagerendákat pillantottunk meg, egy nagy, nyitott kandallót és olyan aprócska ablakokat, hogy jó formán kisebb lehetett látni rajtuk. Az alacsony mennyezetű kis szoba tele volt zsúfolva ódon hatásra törekvő, de inkább ócskabútorokkal. Fatálakon üveggyümölcs halmozódott, díszes keretű fényképek pedig két hölgyet ábrázoltak. Más-más, de mindig felettébb affektált pózba, művészileg összeállított virágcsokrokkal, festői öltözékben. A kislány úgy látszik bejelenthetett minket, mert csak hamar megjelent egy hölgy, és kecsesen közeledett felé. Alika nem közelebb járt az ötvenhez, mint a negyvenhez. Madonna frizurát viselt és virágos ruhát, amilyen a hölgy serdülőkorában lehetett divat. Poáró előrelépett, és választékos modorába kezdte a társalgást. Ezer bocsánat, madmazel, hogy így bejelentetlenül zavarom meg kegyedéket, de nehéz helyzetbe kerültem. Egy bizonyos hölgyet keresek, az illető azonban elköltözött Market Basingből, és úgy értesültem, hogy kegyedéktől minden bizonyal meghaphatom az új címét. – Csak ugyan? Ki az a hölgy? – Miss Lawson. Ó, mini Lawson. hát ne? legdrágább barátnőnk. De kérem foglaljan helyet, Mr. Uh... Parotti a nevem. Barátom, Hastings kapitány. Tripp kisasszony nyájas főborintással fogadta a bemutatkozást. – Tessék, tessék, foglaljanak helyet! – csacsogott. – Ide, ez kényelmesebb. – A drága mini loveson. Ó, itt jön a hugam! A második trip kisasszony fodros zöld ruhácskája is jobban illett volna 16 éves kislányhoz. Miss Isabel véznább volt, mint a nővére. Fürtös szőke haját bonyolult, rendetlen frizurába fésülte. Kislányos izgalommal csapta össze a kezét. Micsoda meglepetés! Láttam mostanában a drága Minnit? Már évek óta nem, mondta poáró. Elveszítettem vele a kapcsolatot. Ugyanis sokat utaztam, ezért aztán nagyon meglepett és igen örültem, amikor meghallottam micsoda szerencse érte kedves régi barátnémat. Ó, igen, nála jobban senki meg nem érdemelni. Mini igen ritka lélek, annyira egyszerű és olyan komoly. Giulia! sikoltott fel Izabel. Tessék, Izabel! Milyen különös! Emlékszel, tegnap este az írótábla világosan felmutatta a P-betűt. Tengeren túli látogató érkezik, akinek P-betűvel kezdődik a neve. Csak ugyan! álmélkodott Giulia. És a két hölgy elragadtatóan bámulta a poárót. A tábla sohasem téved, mondta Giulia kisasszony. Érdeklik önt az tudományok, parotti úr. Csekély a tapasztalatom, madmazel, de mint bárki, aki utazgatott keleten, én is elismerem, hogy sok minden adódik, amit fel nem foghatunk, és ami természetes módon nem magyarázható. Milyen igaz, sóhajtott Julia. A kelet, susokta Izabel, a miszticizmus és az tudományok hazája. Ha az ember olykor úgy érzi, orongod Julia kisasszony, hogy már Basinben nem lehet élni, itt nincs semmi szépség, semmi lélek. Pedig az élet valójában oly egyszerű, merengedt Izabel kisasszony, csupán szeretet kell, életöröm és semmi más. Ahogy mondja Madmazel, bólogatott Piaro, milyen kár, hogy annyi a félreértés, a nézeteltérés, kivált a pénz körül. A pénz oly mocskos, lehelte Giulia. – Úgy hallom, a megboldogult araddal kisasszonyt is sikerült megtéríteniük, igaz? – kérdezte poáró. A két nővér összenézett. – Nem tudom – mondta bizonytalanul Izabel. – Sohasem voltunk benne egészen bizonyosak – susogta Giulia. – Az egyik percben úgy tűnt tökéletesen meg van győzve, a következőbe pedig tett valami, valami egészen profán megjegyzést. Igen, de emlékes csak a legutolsó megnyilatkozására. Figyelmeztette Izabel. Igazán figyelemreméltó volt. Poáróhoz fordult. Aznap este történt, amikor szegény Arandel kisasszony rosszul lett. Vacsora után átmentünk, és ott tartottuk a szeánszot. Csak négyesbe. És megláttuk. Igen, mind a hárman tisztán láttuk, hogy Arandel kisasszony fejét fényűdvar veszi körül. Koment! Igen, igen, amolyan foszforeszkáló dicsfény. Izabel kisasszony nővéréhez fordult. Ugye, jól mondom, Zsúlia. Igen, pontosan így volt. Foszforeszkáló fényudvar támadt fokozatosan a rendel kisasszony feje körül, amolyan óla. Ma már tudjuk, hogy eladás volt. Arról, hogy csak hamar átköltözik a túlsó oldalra. Roppant különös, mondta poáró kellőleg áhítatosan. Sötét volt talán abban a szobában? Ó, igen, sötétben mindig jobb eredményeket érünk el. És olyan meleg este, hogy még a tűz sem égett. És Árendel kisasszony ott a szeánszon retrosszul. Közvetlenül utána szendvicseket és portóit hoztak be, de Árendel kisasszony azt mondta, hogy nem eszik semmit, mert nem érzi egészen jól magát. Ez már a betegségének a kezdete volt. Szerencsére nem kellett sokat szenvednie. Négy nap múlva átköltözött, mondta Izabel. És már kaptunk is tőle üzeneteket, közölte lelkesen Julia. Nagyon boldog, mondta, minden gyönyörű, és reméli, hogy szerettei között szeretet és béke uralkodik. Attól tartok, kövintett poharú, ez nem egészen így van. A rokonok gyalázatosan viselkednek szegény Minivel, mondta Izabel, és méltatlankodásában elvörösödött. – Mini a legönzetlenebb lélek! – csatlakozott Júlia. – Az emberek roppant sértő dolgokat mondanak, hogy megkaparította a pénzt. Amikor pedig neki magának is meglepetés volt, nem hitt a fülének, amikor az ügyvéd felolvasta a végrendeletet. Ő maga mesélte Júlia, azt mondta, kedvesen majdnem elájultam. Néhány kisebb összeg a cselédeknek, és zöld villa meg egy vagyon többi része, Wilhelmina Lavszonnak. Annyira elképet, hogy nem is jutott szóhoz. Amikor végre megtalálta a hangját, megkérdezte, mennyi az összeg. Úgy hitte, talán pár ezer font. És Mr. Parvis nagy hűmögéssel végig közölte, hogy az örökösödési illeték levonása után körülbelül 375 ezer font. Szegény Mini, majd, hogy nem összeesett. Ő maga mesélte. Voga sem volt róla ódította a másik tripp kisasszony. Ámába se gondolta, hogy ilyesmi történik. Ezt ő mondta kegyedéknek? Ó, igen, nem is egyszer. És ezért olyan nagy gonoszság az Arandel családtól, hogy így járnak el. Lenézik, és gyanakszanak rá. Pedig hát a pénzét mindenki arra hagyja, akire akarja. Szerintem Arandel kisasszony igen bölcsön cselekedett. Nyilvánvalóan nem bízott a rokonaiba, és igazán volt is rá oka. Úgy? Jól előre poháró. Csak ugyan? E hízelgő figyelem hatására Izabel bőve fejtegetésbe bocsátkozott. Igen, igen, viszont Charles Arandel az unokaöccse, a velejéig romlott ember, ezt mindenki tudja. Azt hiszem, körözi is valamelyik idegen ország rendőrsége. A húga pedig, tulajdonképpen soha beszéltem vele, de mondhatom, igazán különös külsejű lány. Ultramodern, és vastagon festi magát. Már a puszta rosszul érzem magam. A szája, mintha véres volnya, annyira vörös. És erős agyanom, hogy kábítószerrel él. Annyira különös a viselkedése néha. Egyben jár azzal a kedves Donaldson doktorral, de még ő is néha valósággal megbotránkozva néz rá. Remélem, még idejébe észhez valami és valami jó házból való vidéki úrilányt fog elvenni. És a többi rokon... Hát, igen, hát azok is. Nem, mintha bármit is mondhatnék Missis Téniosra. Igazán rendes asszony, bár roppantos toba, és úgy táncol, ahogy a férje Fütyül, aki egyébként török, ha jól tudom. Micsoda rémes dolog, hogy egy angol lány törökhöz menjen feleségül? Hát nem? Tagadhatatlan, hogy Missis Ténios nagyon jó anya, bár a gyermekei nagyon csúnyák, szegénykék. – Kegyedék, tehát úgy vélik, Miss Lawson sokkal méltóbb letéteményese a Randall kisasszony vagyonának. – Minni Lawson, ízig-vérig jó ember, mondta fekkölten Julia. – Hiányzik belőle minden világiasság. Soha életében nem törődött a pénzzel. Soha sem volt kapsi. És mégsem gondolt rá, hogy esetleg visszautasítja az örökséget. – Meg kell értenie, Mr. Parotti, mondta Julia. Ő ezt igazán úgy tekinti, mint amit magasabb hatalmak bíztak rá. Neki ezzel küldetése van. És nagyon szívesen segít Mrs. Tennyson és a gyermekein, folytatta Izabel. Csak azt nem akarja, hogy az a férfi kaparítsa meg a pénzét. Még azt is mondta, foglalkozik a gondolattól, hogy a, a Terezának. Ami igazán roppant nagy lelkütöle, hiszen az a lány mindig félvárról bánt vele, így Mr. Parotti, mindinél nincs nagy lelkübb teremtés, de hiszen ismeri. Hogy ne, mondta Poáró, de a címét még most sem tudom. Ó, milyen feledékeny vagyok, már is írom. És Julia beírta a kis jegyzetfüzetbe, amelyet Poáró elébe tartott. Playroudon Házak 17, London W. 2 Kérem, adja át szerető üdvözletünket, már jó ideje nem hallottunk róla. Poáró felállt, követtem a példáját. Hálásan köszönöm mindkettőjüknek ezt a kedves fogadtatást, az érdekes beszélgetést, és hogy megadták a barátnőjük címét. Mi is nagyon örvendünk a látogatásának, mondta előkelően Giulia, és kezet nyújtott. Hosszas búcsúzkodás és a Mislapsonnak küldött számos üdvözlet nyugtázása után végre sikerült megszabadulnunk.